Ada yang mengatakan eh tidak ada serdalat kan itu tidak. Ya. Tapi iri seperti yang saya katakan tadi, wallahu taala'ala. Apa kesoro yang pernah melakukan tatayur, meminta ruqyah, kemudian bertobat karena tidak tahu, bisa ke tanpa hisap dan tanpa adab? Ya. Dalam hadis itu disebut dalam bentuk umum. ...dalam bentuk umum. Ya, apakah dia tahu atau tidak tahu. Ya. Nah, Sebab itu keutamaan khusus bagi orang yang memiliki hal tersebut. Ya, tapi mudah-mudahan dia harapkan, dia ya berdoa, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala... Ya, ...kalau dia tidak tahu, dia beri maaf tentang hal tersebut. Anda pernah dengar kisah tentang seorang perawi katanya namanya Imran... Bin ya. Bagaimana kisah ini? Kalau benar tolong jelaskan Imram Yahutani ini Asalnya ahli sunnah Dia ingin nikah dengan seorang perempuan Berpemikiran khawariz ya. Berpemikiran khawariz perempuan ini Dia katakan saya nikahi dia Nanti ya, saya dakwai Dia masuk kepada sunnah ya, Begitu Maka setelah nikah apa yang terjadi? Justru dia terpengaruh dari istrinya dan menjadi kawarit lebih getol dari istrinya. Sampai Abdurrahman bin Muljim yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dia puji dalam beberapa medshare. Dipuji oleh Emron, Evan Headline. Ini bahayanya duduk apa duduk dengan Ahlul Bilaam. Ya duduk dengan Ahlul Bilaam. Anda diminta tolong seorang untuk mengajarinya membaca Al-Quran. Kemudian orang tersebut memberi imbalan berupa uang. Bolehkah saya mengambilnya? Bagaimana hukumnya? Dapat apa apa diambil? Dalam hadith Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda. Inna, ahab, inna ahabku. Ma'akad tunbihi al-ajr fil-Quran. Sungguh yang paling hak kalian mengambil pahala darinya. Atau mengambil upah darinya. Adalah pada Al-Quran. Dan seorang sahabat juga pernah meruqyah seorang. Yang membaca Al-Fatihah saya sembuh. Diberi hadiah. Dengan kambing yang banyak datang kepada Nabi, bagaimana Rasulullah? Seteri menerima atau tidak? Rasulullah di Salawatullah waalaikumsalam. Ya, ya ambil dan jangan lupa bagian untuk saya. Ya. Nah, semana hadits itu ya dalam hadits Raudhah dan Muslim. Panggung <tuh> pembaca bahawa pembagian hadith ahad dan mutawatir berasal dari ahlul bidah apakah berarti pembagian ini salah dan tidak boleh dipakai dalam ilmu hadith tidak pembagian ada pun pembagian itu pembagian asalnya memang dari ahlul bidah seperti yang kita terangkan pada pertemuan terakhir. tapi berhubung karena sudah tersebar ya, pembagian ini maka para ulama hadith tetap ada menyebut hal tersebut pembagian mutawatir ahad Cuma bedanya mereka hanya menyebut saja perbedaan dari sisi riwayat. Tidak berkaitan dengan masalah ahkab hukum. Perbedaan dari sisi riwayat saja. Nah, itu pun ulama ahli hadis yang belakangan. Adapun ulama terdahulunya. Itu tidak ada yang menyebutkan tentang pembagian mutawatir ke ahad. Adik mengatakan... Kalau tidak ada ciri-ciri Ahli Sunnah Maka dia Ahlul Bila Apakah ucapan ini benar? Ini sebenarnya bisa diukur Benar atau tidak dari kaidah-kaidah yang kita sebutkan kemarin Ia. Orang yang keluar dari Sunnah itu Harus tahu Kesalahannya apa Ia. Nah, ciri yang diinginkan itu apa Bentuknya kemana Sebab kadang, -kadang ada orang keluar sebagian Ada keluar secara keseluruhan Kalau keluar sebagian ke dia masih Ahli Sunnah Nah, masih ahli sunnah. Kita ya. kan bahawa kita tidak boleh berpecah belah, disebabkan adanya ustaz-ustaz yang bekerjasama dengan yayasan ikhtiaruladl al shofa, Karena ada para ulama yang membolehkan bekerjasama dengan yayasan tersebut. Apakah ini ucapan benar? Tidak. Nah. Harus diketahui ya, bahwa bentuk kerjasama yang diinginkan kemarin saya sudah terangkan. Ia ya, kal dia, ia sensitif seperti ikhya ultrat soft ini, ia sensitif seperti ini. Maka tidak ada kita punya hubungan kerjasama dari ini. Dalam bentuk menerima sumbangan, rincian yang saya sudah sampaikan pada pertemuan yang terlalu. Nah, adapun kita tidak boleh berpucah, kerana masalah ini Ini jauh perkara yang salah. Buktinya nya saya ikhya di mana dia berada, dia memecah salah ini. Nah ini sudah cukup sebagai bukti bahawa ini hiasan adalah hiasan yang tidak baik. Bukan cuma di Indonesia, mereka berbuat seperti ini. Ya, di Yemen-nya, di Kuwait-nya, kemudian di Bangladesh, yang menurut pertanian Syekh Rami dan Syekh Mubid, di Inggris, di Amerika. Ya. Bahkan Inggris, Amerika kaum muslimnya sedikit terpecah juga gara-gara hiasannya. -gara nah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah terangkan kemarin Apa sebab Tolong sebutkan sebab laskar dia termasuk awal <tuh> sebagian pokok setelah kita sebutkan kemarin akan datang lain insya Allah sebagian perkara saya yang sebutkan nah jadi katakan Allahumma ansur Indonesia Bi khisbil wal salama. wassalamah Seorang khatib berdoa Di khutbah Jumat Dia berdoa, Ya Allah tolonglah Indonesia Dengan partai keadilan Dan kesejahteraan Apakah ini termasuk tawassun? Nah ini bukan tawassun ya Ini permohonan doa Tapi ini keterlaluan Betul-betul Getol khisjiannya Sampai dihud bahjumat, nampaknya. Dan dibikinlah sesbiaya huan. Seperti itu keadaannya. Apakah praktek jual beli kredit yang ada di sini mencocoki, termasuk dibolehkan seperti yang dijelaskan oleh para ulama? Apa maksudnya yang ada di sini? Perlu diketahui ya, bahawa kalimat kredit Kalau misalnya saya ditanya Bagaimana hukum kredit ya, Saya harus merinci Seluruh bentuk kredit yang ada di dalam e, Bab jual beli ya, Kalau kalimat kredit itu Kita buka bab jual beli Itu bisa masuk pada tiga perkara Bisa masuk di dalam Biyot taksir Bisa masuk di dalam e, Biyot inah e, Bisa masuk di dalam masalah tawarro Tiga masalah Tiga perkara Tiga ya. perkara Napa masa uraikan sedikit. Sebab ini termasuk masalah yang banyak diperbincangkan. <tuh> Jadi kalau menghitung masalah kredit, kredit kan bahasa Indonesia ya kan. Kalau di Arab kan kita harus lihat pengertiannya dalam bahasa Arab. Dan dalam syariah itu masuk dalam 3 pembahasan. Apa itu dalam bai' taqsit atau bai' ul ijarah atau bai' atau masalah tawarrub. Ya, ini semuanya beda. B.U. Taksir, dia menjual dengan cara, kalau pontan sekian, misalnya 12 ribu, kalau kredit ya, dibayar secara beransur, maka dia 15 ribu selama berapa bulan begitu. Ini B.U. Taksir, kalau semata-mata menjual seperti ini, itu tidak apa-apa, diperbolehkan menurut pendapat jumhur Ulama, menurut pendapat jumhur Ulama, iya. Yang menguatkan pendapat ini Syekh Ibn Bas, Syekh Ibn Usaimin Syekh Saleh Al-Kauzan uh, Syekh Saleh Ibn Abdillah -Sa Ambil rata-rata Menguatkan pendapat ini Tentang bolehnya Dipaham ini Tentang masalah uh, Cara jual beli dengan cara yang seperti ini Memang Syekh Al-Albani Mengatakan itu terhitung Menjual dengan dua harga dalam masyarakat Dan Syekh Mukbir Memang beliau mengatakan ada makna riba tentang biutaksi, tapi kita berputar bersama dali. Nah, apalagi kebanyakan para ulama di zaman ini, dan juga ini pendapat jumhurul ulama, pendapat Imam Ahmad dan yang kuat oleh Syekhul Islam Ibnul Qayyim tentang bolehnya biutaksi, tentang bolehnya yang tersebut. Ada mengatakan itu menjual dengan dua harga. Ibn al Qayyim menerangkan panjang lebar dalam hadis bersunan, bahawa dalam hadis menjual larangan dengan menjual Dengan dua harga itu. Itu ada delapan penafsiran di kalangan para ulama. Punya delapan penafsiran. Di kalangan para ulama. Dan Ibn al-Qayyum itu masuknya ke dalam masalah Be'ul-Ina. Masuk ke dalam Be'ul-Ina. Kita akan terangkan. Bagaimana Be'ul-Ina itu. Jadi kalau Be'ul-Tafsid. Ya, membayar dengan taqsid. Al-Qas taqsid itu uh, dari kalimat Al-Qisq. Bagian, jadi taksi dia bayar dengan bagian-bagian tertentu, dia bagi-bagi misalnya bagian. Nah, kalau di Indonesia kan dia bayar secara beransur. Ya, dipahami? Nah itu boleh. Kita katakan ini menurut pendapat jumlah ulama dibolehkan. Ia, ya, saya pernah dilihatkan sebagian orang yang menulis ya, katanya, tak mungkin. Uh, katanya sebagian masalah ini sudah dibahas oleh sebagian uh, oleh sekian banyak ulama. Sekian banyak ulama di antaranya membahas Syekh fulan dan fulan disebut nama Syekh Al Albani dan Syekh Ibnu. Nah cocok ya dengan kalimat sekian banyak ulama seakan-akan menggambarkan bahawa yang dia kuatkan tentang tidak bolehnya itu pendapat jumhur ulama enggak itu bukan pendapat jumhur. Pendapat jumhur membolehkan. Ya, pendapat jumhur membolehkan. Dipahami? Baik. Kredit jenis yang kedua yang ada itu dalam bentuk masalah bai'un Be inah. Apa itu al -Ina. Seorang menjual barang ya. Anggaplah saya misalnya Saya jual barang kepada si A Dengan harga Rp10.000 Dicicil Dua kali bayar misalnya Maka si A pun bayar kepada saya ribu. ya kan? Si A bayar kepada saya Rp5.000 Setelah si A ambil barangnya Dia bayar saya Rp5.000 Tentunya si A masih ngutang sama saya berapa? Rp5.000 Saya tahu si A ini butuh uang ya. Dia butuh uang Rp8.000 Maka saya datang kepada si A. Saya katakan kepadanya, saya beli barang kamu itu kontan, 8000 ribu. Ya. Maka si A jual barangnya kepada saya. Nah, ini namanya beunrina. Ini yang diharamkan dalam masnad hadis. Tidak ya. tabayak tentang beunrina. Kalau kalian berjual beli dengan cara beunrina, ini yang diinginkan. Ya, namanya hadis yang menerangkan tentang haramnya. Ini yang dilarang. Dan ini terjadi di zaman ini. Saya kasih contoh penerapan di uh, masyarakat. Misalnya satu perusahaan. Anggaplah penjual mobil. Iya. Anggap penjual mobil. Sini perusahaan mobil ini ada bagian penjualan, ada bagian pembelian. Kan biasa gitu ya, penjualan, ada bagian pembelian. Ia. Datang seorang misalnya, dia butuh uang. Butuh uang banyak. Misalnya dia punya uang 50 juta. Dia sekarang butuh uang cash 200 juta, butuh uang cash 200 juta. Maka datanglah dia dengan uangnya 50 juta ini untuk penjualan mobil. Dia pilih mobil dengan harga 300 juta. Dia kasih panjar 50 juta uang yang dia miliki tadi. Nanti berikutnya dia bayar secara kredit, secara cicil. Ya, kan begitu? Nah, dia bayar 50 juta. Diberikan mobilnya. Setelah mobilnya dia terima, dia tidak ingin mobil. Dia ingin uang 200 juta. Maka mobil ini langsung dibawa di bagian... Apa namanya Pembelian mobil bekas di sampingnya Masih ikut dalam perusahaan itu juga ya. Dia jual di situ dengan harga 280 juta misalnya Sudah turun 20 juta nah, Ini namanya B.U.I.N.A Kalau dia dijual, dia beli Dari satu pihak dengan cara kredit, Kemudian pihak itu sendiri membeli dari dia lagi Dengan cara kontak, ini namanya B.U.I.N.A Paham ini? Nah. Tapi kalau masalahnya Masalah lain Ini masalah yang ketiga Dinama dengan masalah kawarung Seorang membeli Seperti itu saya contoh tadi Saya datang misalnya Saya butuh uang 200 juta misalnya Saya penjual 50 juta Saya beli Dari penjual mobil yang Menawarkan dengan cara kredit Saya beli Saya bayar 50 juta panjar Ya Berikutnya saya hancur Saya butuh uang 200 juta Tapi saya tidak jual ke perusahaan itu Saya jual di perusahaan lain Di tempat lain saya jual jadi saya si menjualnya bukan ke pihak penjual, tapi menjual ke pihak lain. Pihak ketiga saya jual. Nah, kalau dia jual ke pihak ketiga, ini namanya masalah tertawarruh. Masuk ke dalam masalah yang ketiga. Kalau dia jual ke pihak yang dia beli, itu masuk ke dalam bayi al-ina. Dipahami? Kalau dia jual ke pihak lain, ini masuk dalam masalah tawarruh. Boleh enggak yang seperti ini Ini adalah hilaf di kalangan para ulama. Boleh atau tidaknya. Yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Husayn, dan Syekh Soleh Al-Mawzan, hal tersebut adalah perkara yang dibolehkan. Dan yang umum, Ayat Al-Qur'an wa halallahu al-bayt. Allah menghalalkan jual beli. Kita enggak punya dalil yang menunjukkan tentang haramnya. Dipahami? Jadi ini tiga jenis. Dalam masalah kredit semuanya masuk. Ya, tiga jenis, tiga perkara dalam agama, bai'ut taqsi, bai'ul inah, kemudian bai' masalah tatawarruq semuanya bisa terhitung dalam masalah kredit. Ya, ada dalam masalah kredit di Indonesia ini. Siapa tahu jenisnya kemana ya, ada yang diharamkan dan ada yang diperbolehkan. Paham ya? Kira jelas insya Sumpah jabatan Yang praktekkan oleh pegawai negeri Ditanya dengan akhirnya seorang muslim Ya kalau sumpahnya e, Tidak melanggar syariah ya, Dalam arti yang mengambil Sumpah tersebut adalah pemerintah Ya maka tidak apa-apa Sebab asalnya B at kepada pemerintah. Nah, kalau memang dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Nah, saya buat tadi lihat saya tidak saya sendiri tidak tahu apa jenisnya sembunyinya. Suka biasanya terlalu gelap, belum menunjukkan datanya banyak. Bagaimana sikap kita? Kalau mendengar panggilan adhan tersebut. Kalau ada yang adhan. dijawab adhannya. Dijawak saya ya, adhan. Tapi orang ini di Tepat waktu atau tidak. Ini menjadi permasalahan. Ya. Kalau dia yakin orang ini di Sebelum masuk waktu subuh. Ya, dan solat sebelum masuk waktu subuh. Tidak boleh ikut solat dengannya. Kalau ikut solat. Batal solatnya. Sebab solat bukan pada waktunya. Dia harus yakin masuk waktu. Nah. Tapi kalau dia sendiri tidak tahu waktu. Tidak tahu mengira. Dan... Uh, diperkirakan masjidnya ada dengan baik pada waktunya, apa, apa dia ikut sholat, ya, apa apa, ya, ikut sholat bersama kaum muslimin. nah, <tuh> sorga, kalau seorang telah terjerumus dalam ucapan kebatilan kekufuran, namun kemudian dia bertobat, tergantung ya, pertama begini, kalau dia bertobat, itu Allah Subhanahu Wa Taala menggugurkan. <tuh> dosa kesyirikan walaupun dia berbuat kesyirikan bertobat akan diampuni. Ayat itu dosa kesyirikan tidak akan diampuni yaitu orang yang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan belum bertobat. Ya, belum bertobat. Kalau dia bertobat sebelum meninggal insyaallah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. ya ibadi alladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Innahu wal ghafurur Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Itu dalilnya dari ayat. Dan terjerumusnya juga, ya perlu kita tahu, kalau dia terjerumus tidak sengaja, maka insya Allah dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja, maka dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tawbatin nasuhah dan uh, insya Allah kita akan terima tawbatnya. Tentunya syarat tobat itu ada lima syarat. Syarat yang pertama dia harus ikhlas dalam tobatnya. Yang kedua dia harus meninggalkan perbuatan tersebut. Yang ketiga dia menyesali perbuatannya, yang keempat dia berazam dalam dirinya tidak akan mengulanginya, yang kelima masih, masih ada waktu. Dalam artian belum sampai nyawa ditenggorokan dan belum terbit matahari dari arah barat. Sistem apakah yang lebih yang baik dalam tahun ini? Sistem ulajaran atau kurikulum? Kalau entahankan kelebihannya masing-masing ya. Nah semuanya punya kelebihan ya Semuanya punya kelebihan nah, Insya Allah Di waktu lain kita berbicara Kuasa Ashura Tanggal 9 atau 10 Atau keduanya Dua-duanya Nabi memang waktu puasa Beliau puasa tanggal 10 Cuma beliau katakan kalau saya masih hidup pada tahun depan Saya juga akan puasa di hari ke-9 Salam setelah sel selesai solat untuk siapa? Nah, Syekh Ibn Rasa menerangkan Bahawa ada dua kemungkinan Mungkin untuk makmum yang di sampingnya Untuk orang yang solat bersamanya Dan kalau tidak maka itu untuk para malaikat Apa perbezaan irada tahunia dan irada syar'iah? Ya. Insyaallah akan datang nanti. Lain syar'i semua. Apa derajat hadith hubul wafan min al iman? Hanya imam yang sah ini hadithnya palsu. Cinta uh, apa namanya? Tanah air bagian dari keimanan. Kata Imam Mustafa ini hadithnya palsu. Bagaimana kaipiat menggerakkan jari saat tahiyah? Tidak ada menggerakkan jari, ya? hadith menggerakkan jari lemah. Kita pernah menerangkan tentang lemahnya hadith menggerakkan jari itu dalam majalan nasihat, volume pertama. Sebagian pertanyaan sebenarnya itu terjawab ya di dalam penjelasan. Nah penjelasan yang kita berikan itu penjelasan sifatnya untuk memperbaiki secara umum. Jadi hal-hal yang uh, telah jelas kemudian pertanyaan yang berkaitan mengarah ke sana. Ya diperiksa kembali lah rekaman insyaAllah akan mendapatkan penjelasan. Bagaimana hukum ulang tahun pribadi dan negara yang mereka menganggap itu kebiasaan saja bukan karena ibadah ya, Masalahnya di sini bukan berkaitan dengan masalah ibadah masalahnya tashabuh ya, menyerupai orang kafir dan Nabi SAW bersabda man tashabda habiqomin pahuwa minhun siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk dari mereka Bagaimana hukum mengikuti perlombaan atau kuis yang ada di TV tentang Ramadan atau hukum agama yang lain yang saya ketahui kalau ikut kuis seperti ini, biasanya nelfon, itu tarif telponnya lebih tinggi. Ya atau tidak? Hah? Ya kan? Lebih tinggi. Kalau dia memang tarifnya lebih tinggi, masuk ke dalam acara ini, dalam keadaan melebihkan tarif, maka ini hukumnya masuk ke dalam kimar. Ya. Dia masuk ke dalam sesuatu yang belum jelas, dia beruntung atau dia rugi. Masa dalam kimar, terhitung ke dalam bentuk Uh, yang terlarang. Iya. Itu diharamkan seperti itu. Ya, tentang masalah undian twist dan lain lainnya itu ada rinciannya, ada rincian masalah. Insyaallah di qotulail. Iya. bagaimana hukum merapatkan kedua tumit sewaktu sujud adakah dalilnya Terus saya harus tanya orang yang merapatkan apakah dalilnya asalnya kan tidak merapatkan ya? Kan? itu asal atau tidak kalau orang sholat rapat atau tidak terbuka terbuka kan jadi kalau rapat berarti dia menggerakkan secara apa dalilnya merapatkan ya. memang ada yang berdalilkan dengan hadith Ibnu Umar dan Syekh al Albani mensahihkannya di dalam sifat salat Nabi merapatkan antara kedua katanya tapi hadith ini asalnya di dalam sahih Muslim dan dalam riwayat yang lain tidak ada kalimat merapatkan, kerana itu oleh Syekh Mukbil, Syekh Batul Abu Zaid dan lain-lainnya dihukumi hadithnya sebagai hadith yang syar, lemah. dipahami? Ya, Karena itu saya sendiri saya tidak pakai tentang uh, masalah merapatkan uh, tumit itu, ya, tetap seperti biasa saja haditnya lama. saya menjadi bingung dengan munculnya di internet tulisan bahwa ustaz-ustaz yang dipercaya sebagai ustaz Salafi di Indonesia hanya 35 orang Yaitu Ustaz sama Mahdi, Luqman Baabdiu dan lain-lain. Lalu kenapa Ustaz Kul Pernahim tidak termasuk dari jajaran Ustaz Salafi? Sekali lagi yang Salafi itu bukan cap stempel dari mereka. Atau dibeli dengan produk dari mereka. Tidak. Jadi Salafi itu adalah menggambarkan manhaj dan metode. Walaupun mengaku Salafi, walaupun dia berada di atas mana? Salafi walaupun mentazkiar dirinya dengan tertia bagaimanapun setinggi gunung yang menjadi ukuran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah istiqamah yang seorang di atas Alkitab kitab dan sunnah itu tidak membahayakan dan kita juga hendak pernah apa namanya merasa tidak enak dengan hal tersebut sederhana ini pak kami ikut manhaj salafah luqman da'a sekarang ini insyaallah